kövessék, lájkolják, like iratkozzanak fel, támogassák. Bakács Csider Pion Fiala. Nem aggódom, hogy nincs ötletetek, de ha akartok, akkor húzhattuk. Ó, ez ilyen tévés, ugye? Nem, ebben semmi tévés nincsen. De hát így ford, so. <Szor> <Szor> Hát El tudod olvasni. Ja, hogy én olvassam. Hát, hát igen. igen. Van. Ő írta. De. Ar arany konvoj. Arany konvoj. Hm. Mi, Mi a kérdés? Mert hát miért egy... nem miért nem be? Tétel. Miért nem állít be az arany komboly? Hát én mindig elolvasom, mert rokot, mert tudom pontosan támig A hivatalos út tudom az, hogy ez egy pénzmosásos Ügylet, ahol Zelenszkijék ö, a Tisza Bártot támogatják, támogatják fekete pénzzel, és erre csapott le a rendőrség. Ugye már ezt már említettük talán, hogy azért probléma van, mert nem emeltek vádat, stb. stb. Csak ezt, ezt olvasom a ez a... Leszom most. Ez a jelenlegi állás. Hát nem, most az nem, az nem, az most, az nem az most, most a WC van. Most a WC van. Most a WC van, és... WC? Hát, Ugye én... én... Mindjárt ki fog derülni. Még én sem Oké, okay, nem, van, van egy WC, egy, egy videófelvétel, amiben az ukrán pénzszállítók ja. és köztük valami titkosszolgálati óbesten, E, hamisítják a nem tudom mit a korábbi hamisítványokat Ami egyébként az volt az excuse, hogy ez ugyan igaz, de három évvel korábbi tehát az emberben akkor felvedődik hogy három évvel ezt mi a jó nyavaj, a kurcsák történt ott egy vécében ja, ja, úgy a vécé, igen de ami engem meglepett illetve nem igaz már semmi se lep meg tegnap ma van 7. minden erről a venszről szólt. Ma a hírtelevízió híradójában venszről a 26. percben volt szó, pedig 24 se eseteltel akkor még vagy jóformán hagyni telt el, viszont erről az aranykonvojról 8 vagy 10 perc, tehát én amikor bekapcsoltam, oké, elnézést kérek a hírtévétől, a második percben kapcsoltam, mert az első kettő kimaradt, 8 vagy 10 percen keresztül, és ez számomra azt sugarja, hogy a Fidesz vagy valaki azt hiszi, hogy erre még gerjed a nép. De, le, de lehet. Nem tudom. A, a vajdasági magyarok mondták nekem, hogy azért nem hitték el egyből, mert ez Milosevic, Milosevicnek hívják oh. a, a állandó trükkje. Ő ellene már ja, több merény Ne, Vucic, a Vucic. A Vucic. Vucic. Vucic. Vucic is volt. <síns> <Is síns> de de várjál nekiverd a a fazonnal, mert ugye ez egy... Mm, pénzszállító autó, amiről beszélsz, az pedig egy zságban talált robban. Ja, de ez, ugy, ez ugyanaz szerintem az a Rogán úgy, úgy irodának már, úgy a, okay, a relativitása, okay. ami éppen nem mm. működik. Azt, Na, már egy, így, ideje. Így, már, már egy ideje. így már él az analógia, igen, igen. Csak ú, úgy mm. mondom, hogy ott kapásból nem hitték mm. el, mert Vucsics minden hat hónapban merénylet lett áltozata. De már kimert, kimerült a vajdasági lakosság, mert nem hiszik el. Szerintem még azt, ja bocs, így kötöttem uh -huh. össze, hogy a rogánnék még azt gondolják, hogy hat. Tehát ha nagyon sokszor mindegy az értelmi összefüggés, vagy okókozatiság, ha nem, akkor az talán hat a Marinénire. Ne nézzük le Mari nénit, nagyon Legyedem, ostoba. Nem. És nagyon gonosz. És magyar. És Marinénihez ez eljut? El, így el, el. úgy el, igen, hát azért a mobil, mint metropol, nem, eljut, eljut. Mert nekem erről... Az, a az, az, az, az egész kicsit egy ilyen markos nádasság kezd emelkedni, vagy süllyedni, ez a balhé lesz, milyen balhé, nagy balhé. Hogy... Tocsia mondta, tosha tosha mondta, tosha mondta. Tosha mondta. Tehát, hogy ezen a szinten zajlik, és egészen elkeseredetten nézem, mert... De, hát az egésznek talán az egyik leg... Mm, Elfáradtam. Legképtetesebb. Le, igen. Még pár nem, ne ez, nem fogom kipihenni. Nem vagy vele egyedül. A Szijjártó az ATV interjújának a, a végén. Hát szerintem percekben mérhető az, ahogy reagál arra a kérdésre, hogy akkor lesz-e választás vasárnap és teljesen kivanakadva másfél-két percen keresztül, hogy, hogy májusú, már legyünk már túl rajta. Tehát, hogy, de hogy ez nagyon intenzíven, ahogy én most itt elmondtam ezt, a legyünk már túl rajta, ez egy nagyon mm, alulintonált dolog, de hogy a, ez kifordul belőle a, a minden, hogy már ezt már nagyon unja. Annyira túl van pörgetve az egész, nyilvánvalóan ezt mindannyian látjuk, meg ezt látja az egész ország, hogy elképesztően túl van, förgetve, de úgy látszik, hogy ez a, a megedzett politikusokat is a uh, tudja vágni. a hát hát nem, nem, nem nekem csinál... Persze, két ja műlt, tehát, hogy... ja, semmi, csak hogy nem, mint hogyha nem pont ő és uh, hasonló barátai csinálnák azt, hogy Teljesen ennyire ki van. Így van. És meg... Hibáztatom is azért, is, hogy... Uh, hogy a Panyi az jó ember? Nem tudom ilyen ember, nem ismerem a, a Panyi Szabolcsot. Uh, uh, amit eddig ö, ö, tudok róla, szerintem fasz a gyerek legalábbis, nem tudom, hogy jó ö, embere. Nekem rokanszámbes az, amit ő képvisel, amit ő csinál, ö, meg ahogy beleállt az egészben, Szóval ö, pont az ellenkezőjét érte el ö, nálam, noha előtte sem volt éppen antipatikus a csávó, ö, pont az ellenkezőjét érte el nálam ez a nagy amit művelnek az egyre kevésbé kreatív roganik. Hogy még faszább gyereknek gondolom, mit az előtt? Azt mondjátok meg nekem, hogy tudjátok, hogy például a Panyi szabads beszélgetéseit X-en, y és Z-en, azt honnan a nyavajakulságból tudjuk. Egyáltalán az normális dolog, hogy a szolgálat az gyakorlatilag most úgy működik, mint a magyar táviratírodak. Tehát valójában kéne egy új titkosszolgálatot csinálni, mert ugye annak idején még talán a Hofi mondta, hogy a markosnádos nem ne maradjon egyedül, bár ugye Markos nádos nem tud egyedül maradni. De nem, nem ketten vannak, hogy ugye nem tudom, Juriga vagy Gizike kilukatta kád, nem, az a dugó volt. Szóval, hogy, hogy, hogy úgy viselkedik a titkosszolgálat, mintha egyébként nekik az lenne a feladatuk, hogy információval lássanak el bennünket, holott az ember azt hitte, hogy ez fordítva van, de hogy ők szereznek információt rólam, vagy rólunk, vagy akárkiről, és azt aztán valamilyen módon feldolgozzák, de velem nem osztják meg, de én már semmit nem értek, illetve amit értek, hát... Én ha kritikával lévetetném Orbán Viktor, mert leülünk a karályában, és beszélgetünk, kip, akkor azt mondanám neki, csináljuk. hogy nem volt jó ötlet Pintér Sándor kezéből áttedni a titkosszolgáltat a, a rogán kezébe. Ha rendőr állam, Pintér Sándor, már, egyszerűen ő erre alkalmas, erre a feladatra, szerintem egészségügyi miniszternek kevésbé. De ezt jól csinálja. Arra emlékeztetek, hogy, hogy annak szóval... idején mit mondtak a szocializmusra, hogy mi a rendőrbot? Hm? No. Tömör marxizmus. Azért mondani, Csak a diktón. Elnézést kérépítésen. Igen, tehát nagyon érdekes azért, már korábban is gondoltam ezt, és most már még inkább, hogy a Fidesz bukása összefügg a Rogán mennybe Azért ő szép lassan jutott el a csúcsra. De, hogy Orbán balázsos szolgálattal ketten okozzák a Fidesz-vesztét? Hát ketten biztos. És még, de ők biztos. De azért ehhez a Fidesz is kell. Tehát őket ők nem tudnák tönkretenni a Fidesz, ha egyébként a Fidesz jó állapotban volna. Na, igen, jó, ez így, igen, ez így van. A Fidesz rosszabb állapotban van, mint az ország, vagy az ország és a Fidesz azok lefedik-e tekintetben egymást? Tehát mi vagyunk olyan rossz állapotban, mint a Fidesz, miközben mi nem vagyunk a Fidesz? Na jó, kényelmes lenni ezt a kettőt <sítható> <sítható> összemosni. És nagyon elgondolkodtató a kérdés magában, hogy vajon melyik van rosszabb állapotban, de szerintem az ország. A közeledve a választásokhoz jobban van, mint a Fidesz. Mert hát egész egyszer az elmúlt időben én megéreztem magamat, mint a nerv része a szónak, abban az értelmében, hogy az én albázam is korróziós, tehát, hogy, hogy nem lehetett ebből kimaradni. De persze én sem, senki nem tud. De nincs belőle kimaradni. Hát hol? Hol maradsz különösen? Például, hogy gyűlölöm a PC-t. annyira eldurult a stílus, hogy most nem ez a legfontosabb gondolat a fejemben. Tehát értitek, a pc azért nem szerettem, mert most nem menjünk nagyon bele, de kidolgoz egy mesterséges nyelvet és gondolkodásmódot, amivel nem értek egyet. De most már úgy beszélünk mm. egymással, a PC-nek nyoma sincs. Hát nem. Végen a fialát helyettesítettem, azonnal bepereltek egy mondatúját, ma már szerintem ilyen nincs, nem? De nem csak azért, mert egyébként. Nincs perelve. Nem biztos. Nem, nem, nem ez a dolog lényege. Ha nincs perlés, az azt jelenti, hogy igaz. Mert ugye a politikai színában az van, hogyha valami elhangzik, és én nem perlem be. Az, az az korábban egyszerű volt azt mondani, hogy ez nem igaz. Most ez nem elég. Most be kell perelni, nem tudom, hát a, lehet, hogy bíróságok ebből élnek, de hogy ez legyen egyébként valaminek az ellenpróbája? Őszinte leszek, szerintem a szebben is mondjuk a, a pénziség okán, ha nem is a, gondoljuk végig, ez most csak, a, de hogy valamennyire beépült a hétköznapóval. Én ezt értem, nekem a PC fődődő. az valamikor pozitív volt, a progresszív az valamikor haladó Igen. volt. Nemrég tudom, hogy a progresszív az negatív, de ezt nekem a honpolától kellett megtudnom, mert olvastam valamit negatív környezetben, és azt mondtam, hogy de hát ez biztos el van írva, mert hogy a progresszív az eddig haladó volt, de most kiderült, hogy a haladó az negatív. Úgy vagyok vele, mint annak idején, amikor kicserélték az utcatáblákat, és nem tudtam, hogy hol vagyok. Lesz még ilyen. Szóval szépen... Például az egy zsidó palesztin kérdésben tudnál píszi lenni? A, nem biztos, hogy tudnék piszi lenni. Jó, köz. De nem, ez nem olyan a az összezúzást. Az előző mondatom, ez nem jelenti azt, hogy, hogy piszi vagyok. Azt mondtam, hogy beépült vagy valamelyik. Én azt hiszem, hogy a píszi kérdés az, az lesz, hogy a zsidó palesztin vilában én tudnék egy palesztin lenni. Oh. Én megpróbálhatnám sokat, ez nem annak születtem, de, de tudjátok, is megpróbálni oh. meg lehet. Bármit. Azért van egy kísérlet arra, hogy az ember a tubusból kijött krémet miniszterelnök úr megpróbálja visszarakni a tubusba. Tehát ez az egész, ez a Monty Pythonon túlmutat. Érdekes módon. Valaki körbe megy az országban, és mindenhol ugyanazt mondja. Papír se kell már hozzá. Én egyébként Orbán Viktornak az utószinkronja tudnék lenni. A tátogásáról elmondom, hogy mit mond. Hm. A, mm, 16 éve ülnek ugyanabban a, az óriás kerékben, vagy nem tudomiben. is ők a búslisok, mert azért. Igen, a. Nem nagyon ülnek Valami. Benne, inkább mi ülünk hát benne, úgy, hogyha úgy tetszik. Ebből, én, köszönöm a pontosítást. Bocsáss meg, hogy... De, köszönöm, ez így, ez, így a... ez így még jobb is. Tart, hogy, ők hogy Ők ültetnek. És közben a meg a megvannak a, a jellegzetes figurái, akik mindig ugyanazt mondják egy évet alatt, és ugyanúgy, ugyanazzal a kedvel, ugyanazzal a, a hozzáállással. Valójában ez még 16 éve, és 16 év alatt nem is biztos, hogy -e nehéz megtanulni ezeket a paneleket, főleg, ha ennyiszer mondják el ezeket a paneleket, és ennyire nincsen mögötte összefüggő gondolatrendszer. A, szóval... Igen. Igen, lehet tudni előre, hogy mit mondanak. Mire? Kapja meg a Tibor, amit szeretne, Cetli nélkül, bár is rajta van két, ja, két farku. Először is, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy kedvelem az alkotót, mérőverát, nem Szívedi az mora. apukáját. Igen, őt nem személyes okom is van rá. Mit veled? Borzalmas volt hallgatni, ahogy védte egy rádió műsorban Tóth Gabit velem szemben. Ugye azért a bakásnak azért lehetett volna némi tapintatos érzéke más lelki világára vonatkozóan. Nem kiabáltam otthon, csak törtem, zúztam, anyadat, az. Hát pont ez volt a dolognak a lényege, tudod, amit mondtam, hogy hát ez a nő folyamatosan hazudik, és ha valaki hazudik, akkor folyamatosan, akkor szerintem nem kell a lelkére vigyázni, de most nem mérővel el, Csak ő csinált egy dokumentumfilmet, ő volt a... ebekura. ura. Ebbek ura. És én, aki többször szavaztam a kutyákra, hát tegnap nagyon-nagyon rossz volt, Például ezért szeretek pornót nézni, mert az eltereli a figyelmemet. Ez is pornó. Osztott képmező, igen, csak a tiszta pornóban. Tehát akkor kapcsolódik a két dolog. Igen. Az nem jó, hogyha beépül valami Nem jó, igen. Oké. Egyszerűen nagyon sok ember... Miért szereted nézni a pornót? Közben elhumorizálni. Azt majd egyszer elmondom, de most maradjunk a témánál. Nem, hát te mondtad. Te kezdted el. Ja, hogy nem mondja a pornó, mert eltereli, elvonja a figyelmetet az ilyen borzalmakról. De az hogy a végére jussak, és próbáltam minden irányból menteni azt, hogy, és akkor borzalmas dolog történt. Ja, ez nagyon rossz volt. Rájöttem, hogy a Kovács Gergő olyan, mint a nővérem. Hm. És nem azt gondolom, hogy a kutyák olyan, mint a Fidesz, de mi az az onnosság elnézést? Hát megmondom, az önkormányzatban valaki megtalálja a saját hivatását, jól érzi magát, pénzt is kap érte, és ezért minden kompromisszumra hajlandó. Például, és ezt nem lehet kidomálni, leállítja azt a nőt, aki a korrupciós vizsgálatokat végezte Tiborcz István a való találkozás után. És akkor gondoltam, ha én nővéremmel kemény vagyok, érted, akkor vele is. Eladta a lelkét pénzét, Kovács Gergő. Azt a szóval Olyan durva, nem akarom még elhinni, de amit ott mondanak az emberek. És nem azt gondolom, hogy gonosz ember volt, hanem szarember lett. És érdekes, amikor eljutsz a pozitát, csinálsz egy pártot, létrehozol valamit, ami vicces, szellemes, tudok hozzá kapcsolódni. Bekerülsz egy hivatalba és rájössz, hogy az életed kiteljesedése. És akkor, ha ez életem kiteljesedése, akkor szükségem van egy kis pénzre. Nővérem is ugyanez. Nem maragszom én rá, csak... csak van egy biblia nemű könyv, meg a... nem akarom folytatni. Kovács Gergő kirúgta azokat az embereket, akiknek köszönhette azt, hogy ott, ahol van. Összefüggésben van-e mérőver a filmi az ebekura azzal, hogy az MKKP visszalépteti -e a képviselő jelvőtjeit, vagy sem. Mindegy. Nem. Egy, Egy dokumentumfőnyben történő állítások igazságértékével beszélgető, nem, nem. Van olyan, van olyan, nem van, a politikai stratégia. Van, van, nagyon jól beszélsz. Van olyan őszintesség, amely őszintességnek őszintesség marad. De az időzítése által az én szememben iszonyatosan sokat veszt. Ha én szaharban vagyok, akkor mellettem a bokács, akkor álljon ki, amikor éppen szaharban vagyok. De ez fordítva is így van. Tehát, hogy én a bakács mellett akkor álljak ki. Ne rólam nagy szól. Ott öt perc is számít. Itt most, ami az elmúlt három hétben történt, április 12 előtt, mm. nekem ez beleért, vagy igaz, vagy sem, ez a legfontosabb természetesen, maga a módszer, az nem kóser. Van benne valami olyan tartalom, megösen. amit a pontinál, ha megsebzik az epéjét, akkor keserűvé válik. Uh -huh. Pont marad, Jó, valószínűleg, valószínűleg ezért nem néztem meg. A most utottam el, vagy ennél a, a dokumentumfilmnél jutottam el addig a pontig, hogy oké, okay. Uh, egyrészt uh, önmagában minden ilyen interjú, minden ilyen uh, sorjáznak az ilyen a uh, uh, doku és egyéb a uh, megszólalások vagy dokumentumfilmek és megszólások egyenként másfél órások. Mm. Uh, Tényleg az van, hogy a az embernek egyszerűen nincs annyi kapacitása, hogy ezt mindet egyszerre és értelmes, mm. értelmező módon befogadja. Nincsen rá időnk. Én azt a vál, vál, vál, csak ott fejezzem be. Nem, okay. Mire, mire ez, a, m, ez a dokumentumfilm megjelent, én nagyon visszafogtam magam politikai tartalomfogyasztás tekintetében, nagyon régóta tudom, hogy kire fogok szavazni, nagyon durva dolognak kéne ahhoz történni, hogy én ezt ne, ne így tegyek, nem fogja semmi befolyásolni ezen a szinten az én a döntésemet. Ettől függetlenül nyilván a szakmám, a, az életem, a nem tudom micsodám, amennyire engedtem, engedtem beengedtem a hálószobámba, a vécénbe, a konyhámba, a napomba, de az van, hogy egyszer csak megtelik az is, tehát, hogy lekövethetem. Ne, le. esze, jó és addigra, addigra az van, hogy elfogytam, és uh, olyan módon teljesen felesleges idő, feleslegesen most előhozott dolognak tartottam, hogy ezt én bőven ráérek megnézni a választás után. Nem értek egyet, mert ha például a DK, a kutyapárt és a mi hazánk, akkor nem lesz semmi változás, Mackó. Te de akkor a... Én forzom, tovább a fasz, meg pedig azt mondja a Dobrev Klána, hogy a Fidesz kell leváltani, nem a DK-t. Én ilyen hülye vagyok, hogy beszopom ezt a domát. nem de hogy, de hogy én nem szopom be már alapból, tehát hogy én ezt három hónappal ezelőtt sem szoptam be. Másfelől a, a, a kutyapárt párt, szóval szerintem hiba volna a magyar kétfalkú kutyapártot ö, ö, lett bármilyen ember is, Kovács Gergőre, és akár a ö, Döme Zsizannára <gül> szükség. Azt gondolom, hogy hogy, hogy ö, ö, ezért is tartom egy picit méltánytalannak, vagy nem tudom ezt a, a, a filmet, ami most ki. Mert azért ott van sok száz passzivista, mm. ahogy ők nevezik, meg, meg van néhány pártag is nyilván, meg ott van egy, egy... És mit érnek ők, amikor például a Suzi meg a Gergő elintézi, hogy a szomszédos kilenszeg, vagy nem tudom... De válaszolok neked, ha akar a, a, a csider, válaszolja, mert ő van megszorítva, de én tudom a választ. Nem, mondod. Hát az, hogy a csidernek azért van elképesztő módon igazsága, mert legutóbb egy utcai riport folyamán arról beszéltek emberek egymástól függetlenül, hogy a két farkok kutyapárt nem a Szuzi és nem Kovács Gergő, vagy Kovács Gergely, a Covid idején idős emberekről hogyan gondoskodtak, hogyan vittek nekik ebédet, hogyan vittek nekik olyan dolgot, amit egyébként, ha ők nem vittek volna, akkor senkitől se kapták volna meg. És ez a szolgáltatás, ez abban az értelemben, hogy a csider beszél, túl nő a Szuzi Kovács Gergely problematikán, ami nem azt jelenti, hogy a Suzi Kovács Gergely problematika nincs, de hogy Isten igazából az, amiről mi beszélgetünk, az ennek a több száz, vagy ki tudja hány passzivistának a gondja, akik egyébként erről eddig is tudtak nagy valószínűséggel, hiszen az ottani pár az egy meglehetősen furcsa képződmény, valamiért eltűrték, de lehetséges a választás után ők fognak lép nem tudom, de amit a Csider mond, abban egy tízes skállán tízesre van igaza. Kevés olyan párt hát, van. Hát, én párt hát, kevés olyan párt van, ami egyébként a tagságát illetően, tevékenységét illetően így fölmúlja a pártvezetést. Ebben a Csider teljesen figyelzik. Ebben igazad van, de ha én kutyapárt vagyok, kilépek a pártból. De is kutyapárt tagság, az húsz ember. Jó, de ha tag vagyok, akkor kilépek a párból, mert... Azzal szereztük meg mi kutyások a hatalmat, hogy a kerületben lévő korrupciós ügyeket felkállítunk. De ezt mind tudták. A kutyapártnak a tagság azért minimális szel. Az, hogy Fidesz-szel közösen szavazva leállítják, azt mondom a bíróságon bizonyíték. <gül> bizonyíték! Vagy nem az? De ez én vagyok. Akkor én vagyok hülye? De ez nem egy mostani történet. Az, hogy... hogy nem olyan régi történet. régi, de hát ez most csak csokorban <gül> legy <lett> szedve. <gül> a igen, azért csokorba, de csokorban legy szedve. Gyakorlatilag egy vádirat, ha nem léptek vissza, ezt kapjátok. Vagy ha nem, most nem léptek vissza, akkor majd megpróbáljuk az embereket eltávolítani tőletek. Én nem mondom, hogy mérővel a politikai megrendelést teljesített a szószoros eskében, de a szószoros értelmében ezt tette. Ezt tette, egyáltalán. <gül> Kíváncsi vagyok a megbízóra. A szó átvittél, nem? Értem, és értem a problémát. Én most csak a saját síkomon. nem, az, hogy. már ez már olyan borzalom, hogy valahogy el kell engedni, azt is értem. És azon, hogy más. De olyan félrevezető vagyok a Tiborcs számára, a találkozás, a beszélgetés, amiről nincsen feltétel, amiről nincsen ma, senki nem tudott semmit. Hát, hát ott vették fel az utcára, mint egy. De kérdez, ez a dokumentum film rám megy arra vonatkozólag, hogy ennek van-e bármiféle nyoma? Hm? És nincs. Oh, hát figyeljtek, én osztrák vagyok, nem magyar, engem nem lehet ilyen leszopatni. Miért volt ott Tiborz nem Tudjátok, ki az? Egy focista. Amúgy, amúgy a tiborszat megkérdeztem megkérdezte valami, hogy neki van-e ne, ne -e felvétele? <laughs> Már bocsánat. Igen, jó, jó. jó, lehet, hogy van. Oké, okay, nem tud. Egyébként, hogyha valami, biztos lehet az, hogy van neki. Igen, ezért mondom, tehát, okay. hogy én nem készítek felvételeket bizonyos helyzetekben magamról, mert tudom, hogy amúgy készül. Hát, hogy, tehát, hogy... lehetségesen rogának is van, mert ő tudja, hogy hol van a kamera a Kovács Gergely szobájában, amit a Kovács Gergely nem tud. Meg miért ver pokor... Lehet, hogy még a Pokorni sem tudta. És Igen. Igen, sőt. Érég, és nagyon örülök hogy 20 milliót adott egy par felújítására. Hm. Már kicsoda. Hát Tiborcz is, ezért találkoztak oké, oké, oké, Érted, hogy, ok, ok, ok, ok. hogy minden szinten hülyének néznek, azért ez, ez, ez nagyon válságos állapot. Hát, maga nem vagyok ilyen hülye. De önmagában a politika válságos állapot. Jó. E, én, mint 12-i lakos, azért úgy mégis mégiscsak arra a szegény, drága, hogy szívemhez oly közelálló álló szokottan. Életem. Senki, ők, se De annyira nem. Zász, annyira nem. Legyen, változ, legyen, legyen. nem amikor, amikor, nem tudom, avatták, vagy fröjtötták, vagy nem, nem tudom, hogy mit csináltak előtt, És volt egy a gyakornok, akit, aki elment el az avatásra, és <gül> bocsássa meg nekem az Isten, de a, úgy kezdte a tudósítást, hogy épp meg ilyen szép szobrot életemben nem. <gül> Istenem. De... Remélem, jutalmat kapok. <gül> így, így vagyok egyébként. Elnézve kérek kérlek, Kabamér, a Szabó Bencének is a történetében. Már így most... vagyok a Gundalkon. Jó, oké. Megvárj olyan történet, Pálinket, és nagyon jól beszélsz. Nálam is ott van az, bereférne a napomban. Feldolgozni nem tudom m. már, hogy naponta megnézzek másfél órás filmeket. Ma is már ma is van, hogy a Telexből átmegy a partizánba, A vissza visszamegy a telexbe. én már nem tudom, hogy mi új és mi nem szegény, akkor is És azt nem mondom, hogy hol voltak ezek az emberek eddig, mert a bátorságokat nem vitatom. De ez az vallomás dömping itt három héttel a választások előtt engem agyonnyom. És még egyszer, nem azt mondom, hogy egyébként ez elvisz egy másik oldalra, én is, mint a Pion, tudom, hogy kire fog szavazni, de úgy elegem. A szívemből beszélt a Pion, amikor azt mondta, hogy Sok. Sok, sok, sok, sok. Egyébként azt persze nem fogjuk megtudni soha, de hogyha ez az elmúlt, nem tudom, néhány hétnek, hónapnak a nömpingje mondjuk jobban el van osztva, fél három négy évre, akkor kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy lett volna-e, vagy lenne -e fele, vagy negyed ilyen hatásos, még Egy résztély, így, hogy, hogy akármilyen célzattal is, akármilyen célzattal is, most egymást érik ezek. Egyrészt igen, másrészt meg szerintem nagyon fontos az is, hogy mi itt négyen még mindig nagyon kivételezett és nagyon a koncentrált közegben mozgunk ahhoz, hogy ezeket a mi kérdés nélkül is elérjük ezeket a tartalmakat. Tehát akkor is szembe velünk, hogyha nem akarjuk, hogy szembe velünk. Az ország nagy része szerintem amúgy nem ilyen. Tehát nem az van, hogy minden platformról mindenféle formában üvölt ránk bármelyik dokumentumfilm, vagy ilyen interjú, amikről most beszélünk. Hanem biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan egy csatornásak, hogy mindegy, hogy Telex, vagy Partizán, de Partizán, vagy Telex, mindegy, hogy Fialajános vagy Cider István Zoltán, de Fialajános, de Cider István Zoltán, és ez egy kevesebb állapot. Tehát az, hogy mi ennyire ki vagyunk akadva, ez valószínűleg abból is adódik, hogy milyen a, a, nem tudom, osztálymarcosok vagyunk az éppen a, a, a piramisban, és milyen, milyen érdeklődési körre, meg milyen szakmával rendelkezünk. Ez biztos, hogy hatványozott. A Piri Pócson Garitka néni és Jigutka bácsi ennek a töredékét kapja meg, és azt is valószínűleg nagyon tömörített, és nagyon a torz formában kapja meg, és neki lehet, hogy kevésbé lesz elege. De, okay. várj, várj, várj. és ez az inger küszöbb, de ez az inger sokkal magasabb, mint amit a magyar társadalom eddig valaha látott a, mm, az országgyűlési választások bármelyik kampányában. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy az anyagmennyiség, amit kapunk. De hát 16 évig történt a dolog. Az, hogy ezt... 16 évet egyszerre, egy kampányban nem lehet úgy feldolgozni, hogy ez ne ekkor formában jöjjön meg. Isten ás mm, mindenemet, hogy... Mm, megpróbálom magammal a kihúzni, és ezért bocsánatot is kérek, de tényleg azon, hogy ez nekem egyszerre sok. Ja, és maximálisan megértem, ha valakinek nem. A, és valakinek ez most ér a tetőfokára, érjen most, ha máskor nem ért a tetőfokára, négy évig nem érdekelte, érjen most, és ja, menjen most el vasárnap így. szavazni. Kész. Van egy olyan reggeli műsor, hogy Magyarország kedvenc rádioműsora Abáiben van Lengyel Kamás színész, Molnár Áron színész, és Rajner Micsinyei Nóra színész. Forgatok el, Az egyik műsorban megfogalmazták, én nekem ugye az a dolgom, mint Immun ez tőleg óta üzőm, függetlenül, sem papírom nincsen arra, hogy bárki fölkért, hogy ha olyan dolgot hallok, látok, amivel kapcsolatban gondolatom vannak, akkor beszélgetek a szerzőkkel. Amikor volt március 15-én a diátadás, akkor arra szövetődött föl, hogy azok, akik átveszik az kormánytól, az államtól ezeket a kitüntetéseket, azok mondjanak egy beszédet, egy politikai dekrétumot tegyenek közé, hogy a diát elfogadják, de ők egyébként a kormány politikájával nem azonos. Két szerzőt ebből megpróbáltam megközelíteni, mind a ketten leráztak. Néztem, hogy milyen mérhetetlen, pozitív vagy legalábbis nem negatív visszhangja van ebben ennek a magyar médiában, és megláttam saját magamat, mint az örökös ellenzékit, aki ugyan nem lesz ettől fideszes, de eltávolodik attól a társadalmi közöktől, amelyik egyébként ma az ellenzék magját adja, mert egyszerűen azt érzem, hogy van egy olyan túlhevülés, ami belőlem egy olyan ellenreakciót vált ki, és ez az egész Értem, életem igen. folyamán így volt, amivel egész egyszerűen szembe kezdek fordulni azzal a közeggel, aminek egyébként integráns része vagyok, de kiderül, hogy mégsem vagyok az integráns része. Ez a billen a mérleg, vagy a mérleg nyelve éppen elkezd a másik irányba? De mik hogy... oda vissza billeg? Persze, de hogy egy prozegi át... takács Tamáson? Tényleg takács Tamás úgy döntött az utolsó két hónapban, hogy az egész életművét a picsába dobja, és odáll a Fidesz mellé? És minden alkalommal föl, és egy blues nyom? A... Hát takács Tamás nem szégyeli magát, és az utolsó két hónapban? ne értem, minden mindig oda vissza ö, billeg. Persze, persze, de hogy a... Ha épp észre próbálja meg ezt követni az ember, akkor mégiscsak az van, hogy, a, hogy az egyik... Az, hogy ahogy elindul a másik oldalra, úgy próbál elensúlyozni megint. Mai hír, nem... hogy a Majka nem mondott igent a Puzsérnak. Mire? Ja, az A péntekre. És akkor mi van? És hát desz, három, nap, három napos gondolkodás után, tehát ne, nekem csak ez a furcsa lenne. Az nekem is amúgy, de... Hogy... De ezen, a könyördöm, aki van, ezt szóvá teszi, az való... Érted, tehát, hogy itt most és a, ráadásul... Nem a három bár... napon, nem a szóvá két arában, hogy, hogy nemet mondott. Az, az a könyörtele logika van benne, nem maradhatsz. közömbös, közéntartozó vagy ellenség vagy? Nem, még csak nem... A közömbös szó itt nem is jó. Azon... Köz, Közénk tartozol, vagy ellenség? Nincs közömbös. A... Igen, igen, igen. igen, igen. Tehát, hogy valójában ilyen. Nem, és, nem és erről mindenkinek dönteni kell, ez nem választás igen. kérdések. Így lesz a Tóth Gabi is. Tehát igen. elindul rajta a marcangolás. Igen. Igen, igen, igen, igen. De hát... Uh... Néztem ezt az is volt így hívják. Igen. Amit az ott rendezett a Tóth valamit valami talán az izé a békemenetel. Igen, hát... és belőlem ez most mind a féket váltja ki. Oké, okay, néha én is a gázra lépek. Csak azt érzékelem, hogy ezzel kivívom a haragját, mert hát hogy jövök én ahhoz, hogy csökkentsem a sebességet, amikor növelni kéne. Én meg azt mondom, hogy fiúk, nem biztos, hogy ez a szerkezet ennyit bír. De ha legyen, hát legyen, én úgy meg, tudom megállítani őket. Nem tudjuk, és nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből. Egy de... kicsit az a szindróma talán, mint amikor um, egy um, számú zenekar um, mindig meg akar ismételni ugyanazt a, ugyanazt a számot. Azt hiszem, ah, van ennek egy bája amúgy, hogy uh, nyilván ilyenkor ezek a tartalmak nagyon népszerűek és nagyon. Um, könnyűvel embereket elérni nagy számban, hiszen mindenhol ez pörög, mindenkit ez érdekel, vagy legalábbis a legtöbb embert ez érdekli. Könnyű felülni erre a vonatra, de az van, hogy minden egyes újra felszállásnál följebb kell fejelni a vonat tetejét. Tehát, hogy, mert az előző az kevés lesz. Nyilván egy pálinkás után két pálinkás van szükség. Igen, igen ezt, ezt így így így, hogy ez a... Igen, igen és ez egy idő után átmegyünk maga karikatúrájába, és ezt általában későn mezik észre az emberek, ezért én nagyon boldog vagyok, hogy nem van olyan nagyon messze vasárnap. De szerintetek egyébként vasárnap ugye lesz, lesz, lesz. jövő héten egy hónap múlva nem lesznek már ilyen vallomás? Sok, illetve ilyen... Másként lesznek. Másként, másként, másként, másként, másként. Lesznek. másként lesznek. Hát uh, másként a jövő héten... héten... Annak függvényében természetesen, hogy ki nyer, <gül> eh, Ki fog derülni, <gül> hogy ugyan 3 millióan szavaztak, vagy 2 millió 500 szavaztak az egyik pártra, de valójában 5 millióan szavaztak, Igen. és az a 2,5 millió, akik nem szavaztak oda, de hirtelen rájöttek, hogy akár szavazhattak volna is oda, azoknak az önvallomását fogjuk majd hallgatni. Nagyon sok szó, vagy önvallomás úgy fog. Ö, nem én amikor ezt megtudtam, én annyira megdöbbentem, hm? szerintem majd nagyon sok mondat így kezdődik. Tehát a megvilágosodás pillanatára fognak utalni. Én a, a az meg, a, valójában a megdöbbenések sorozatát ne, nem igen. vagyok kép... Tehát ennyiszer nem vagyok képes megdöbbenni. Tehát hogy persze meg tudok döbbenni. Ennyiszer megvilágosodni. Megvilágosodni igen, sem igen, tudok ennyi igen, szert, igen. Szóval... Azt kérdezi, hogy te a Telex újságírója a Lantos Csabától, tartván a Vence-nek a a szenttékáparbeli előadásra, hogy mit szól Pálinkász Ázadónus? Azt mondja Lontos, aki nem tartozik a hülyék közé, közé, ez mennyiben energia kérdés. Igen, igaz, igaz, igaz. Hogy ez több komoly arca. Amire a telekszes riport el azt mondja, hogy de kormány. És azt mondja, hogy az, az van bennem, Igen. hogy én ezer éve beszélgettek Navracsis Tiborral, és nagyjából 500 éve kérdezem tőle azt, hogy egyébként egymás között nincs még gödör, nincs semmi. Csak kérdezem, hogy beszélgetnek-e ilyen dologról, és kiderül, hogy nem. Legalábbis ez a válasz. És ez most hirtelen az embereket megdöbbenti. Én nem tudom, hogy hogy kéne egy kormánynak dolgoznia. Fogalmam nincs, lehetséges, hogyha mindennel törődnek, akkor közben az ország dolgait nem tudják kezelni. Azt se tudom, hogy egy tiszakormány lesz, akkor a tiszakormány az mennyire fog egyébként ebből a szempontból másféleképpen működni, mint az előző. De azért ezt nagyon hamar le lehet venni. Mondok egy példát. Kimáncsi leszek a magyar film finanszírozására. Jöhet, ahol a kultúrális... é, érted? Tehát a Rákai Filip nem, nem olyan egyszerű ez. más kell csinálni. Hmm. Vagy Hogy ha történt nem történt csinálsz történt. mást, akkor, akkor tényleg kitör a polgárháború, mert én megyek az első sorba, hogyha a Tisza megbízza Rákai Filipet egy jó mozifilm elkészítésével. Érted? Tehát azért nem lehet szerintem mindig ugyanarra szintre visszasülni. Én akkor ha már itt ha tartunk, akkor a... Bódi Krisztára vagyok kíváncsi, hogy a bódi krista ha egyébként tárcához jut, akkor megkapja-e azt a lehetőséget, amiért egyébként a bódi Krisztá az egészbe beleállt. Tehát ami, amit, amit én szeretnék, függetlenül, hogy az én számból lehet, hogy hat, hogy vajon az emberekkel nagyobb mértékben fognak-e törődni. És természetesen nem, ebből a fogni. szempontból az elesett emberek, azok mérhetetlenül de. nagyobb jelentőséggel bírnak, mint én, aki nem vagyok de elesett. egyébként bármennyire is rossz ezt mondani, nyilván a kultúránál is sokkal fontos tehát, hogy, is, hogy a szociálpolitik, az hogy fog kinézni. Igen. Az de is de is viszonylag hamar azért, hogyha más nem, ez ki fog belülni, mert hogyha me megtörténik egy átadás átvétel, Ebben azért nem ebben azért nincs feltétlenül igazad meg. Lehetséges, hogy a választás másnapján, vagy harmadnapján függes attól, szeretni. hogy örülni fog-e a nemzetközi a változásnak, vagy sem. Könnyen lehetséges, hogy mindegyik bóvli kategóriában fogja ezt sorolni az országot, és az országnak pillanatok alatt olyan elemi gazdasági problémái lesznek, amilyen elemi gazdasági problémái most is vannak, csak éppen nem beszélnek róluk. Nem, Illetőleg nem az, hogy nem beszélnek róluk, hanem hogy egyébként, tehát az a mérhetetlen pénz, ami például a kötött, benzin és gázolaj. Tehát az a különbözet. Tehát azért annyi pénze ennek az országnak nincs? Illetve ha van, hát akkor korábban is más dolgokra egyébként adhattak volna ilyenfajta szubvenciót. De ez büdöcs, ne, tudod. Nem. Ez van egy nagyon jó dumája, hogyha e, rengeteg pénzt elloptak és hazudoztak, pedig abból a rengeteg pénzből meg lehetett volna csinálni azt, ami miatt az Ja, igen igen, igen, igen, És ez tényleg, az, amit igen. mondasz, igen, ez igen, ez így van. <laughs> oh nem, nem, nem tudom... De kívánom neked, hogy így is maradjon pénz a bódiskristennek, hiszen én hoztam szóba. Tehát ki fog derülni, nem, nem, nem hiszem, hogy minden... Tehát, azért örülök, a hogy négy nap múlva választás, ehhez képest ehhez a szociálpolitikához képest már egy odafordulási sokkal több, szóval de, de, de szerintem Bódis Krisztának a jelenléte már önmagában többet adna, mint na de mindegy. Te is a és akkor bármilyen is furcsa, ha az egészségügybe pénzt adnak, akkor az orvosok érzékenyítésével is el lehetne kezdeni foglalkozni, mert ebben az egész rendszerben lévő orvosok azért eléggé elembertelen az elmúlt időben, és az emberekkel való a... törődés, Én... mint olyan. De ez nem csak az orvosokra, ez az ápró személyzetre is mind az, mind egész, az, igaz, az egész a rendszerre vonatkozik. Amit... <síthat> Hozzá kell tenni, nem ők maguk okoztak, szóval. De mi is, és ők is És hát természetesen én azt is fenntartom, hogyha a Fidesz nyer, még a Fidesz is megvilágosodhatna. Ugyan nem tudom, hogy mitől világosodnának meg. Tehát... <tos> <tos> semmi Tényleg az esélyét nem látom, hogy ott valaki azt mondaná, hogy gyerekek egy olyan esélyt kaptunk, amivel nem élhetünk. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez folytathatatlan, ami eddig volt. De hát mondjuk az eddigi évekre mennek voltak a bizonyítéka. Még szóval hogy azért, hogyha nem is mondják ki, ez valószínűleg egyre többen érzik ott benn, hogyha vasárnap meg is a választásokat, ez így folytathatatlan. Lesz, Kelleni fog nekik egy mi hazánk? Nem feltétlenül így értem, hanem, hanem persze ez hanem csak. Edéken. Hát, négy évente voltak mindenféle ilyen ö, ö, összefogások, mert nem tudom, de hogy. Mert nem a tisztába írtam fidesz fideszre, Bocsánat. Világos, de. Igen. Igen. Okay. Azért szerintem akkor már kockáztatjuk az Európából való kizárásunkat. Arra van esély azért, és Jós. Nem lehet úgy, hogy így személyre azt ti nem lehet? <ysemély> Lesz egy ilyen népsorolvasás. Én maradok én és... hétig. Igen, ez jó, Tényleg ezek a Putyinnal és a lavrov való beszélgetés. Lavrov, tehát, a, én tehát én az igazság az, hogy természetesen annak is hogy ezek így elém kerülnek, mert ugye tényleg szó. Szóval az ember azt gondolna, hogy a titkosszolgálati dolgok, azok maradjanak a szolgálatoknál, De az a kinkeserves magyarázata, hogy a Szijjártótól az urbánig elmagyarázzák az, hogy miért jó az, hogyha ők egérkének állítják be magukat, a másikat, tehát oroszlához hasonlítják, vagy a szünetben fölírja a Lavrovot, és gyakorlatilag mégiscsak olyan benyomást kezd a sziertó, minthogyha ő lenne a geréb. Igen és, meg azzal, meg igen, és nem néztünk. Valójában nem azzal van a baj, hogy elmondja, hát Lavrov nézi így egyenlőségű adásban, nem tudom, a nyolc rejtett kamerát. Amit tudni, ami tudni akar, azt Lavrov tudja. Tehát, hogy ez kétségtelen. A, ha nem Sziaptól, akkor a székétől, vagy az asztalból, vagy nem tudom. A kétségünk azért ne legyen. A, igen, de hogy valójában nem az, nem az a baj, amit elmond neki hanem ahogy elmondjanak. Abba teljesen igazad van, hozzátéve, hogy uh, ugye az, hogy a szovjetek vagy az oroszok már a spájcban ban vannak, <gül> ott is maradtak. <gül> Hazament a hadsereg, de közben maguk az oroszok a spájcban ban maradtak. Igen. Hogy ez hogy érték? Igen. Én nem tudom, de mintha egy ilyen kényszer társbérlet lenne, nélkülük ez nem megy. Én nem gondolom így, de nekem ez ügyben nincs döntő száll. Nekem sincs, de azért mondjuk eszembe jut a, az Orbánnak a, a nagy imre beszéde abból a szempontból, hogy, hogy ugye ott előre megállapodtak, hogy nem beszélnek a, a beszédben mm, arról, hogy ki fogják uhonni az orosz csapatokat, amikről már amúgy zajlik a tárgyalás. És valójában Orbán ezt a megállapodást nem, nem, nem úgy szekte meg, tehát a szó szerinti részét nem szekte meg, mm -hmm. hanem felszólította az oroszokat, hogy van ugyanez. Hogy ez ugyanez történik. Tehát, hogy a, a, a el van játszva, hogy a, a, be, a megállapodást betartottam, de egyébként megszektem amennyire csak lehet az egész béketanásban való tagságunk egy országgal, amelyik megtámadja iránt. de tényleg zav, hogy valaki próbálja meg nekem naponta, mint a nemes kürtiást István annak idén a filmeket elmagyarázni, hogy én tényleg szóval valaki minden nap elmagyarázza nekem, hogy ez hogy van. És az de ezért mi fizetünk is, nem? Még? nem? még nem. Még nem. Még, még, nem. Nem. még nem. nem fogadtak Fricai. el, csak azt szerintem az törvényjavaslat, azt még nem fogadtak. Jó. Ja. Ha még a ne fogadjuk, nem, nem, élek, nem. De Egy pizzát nem hozunk addig, még 12 van, nem sem messze. de és koffein. Hát, János, és akkor a Trump az meg elmondja, hogy. Orbán elvtás, jó elvtás. tényleg, ez milyen balhé lesz? Nagy Egyszer könyörgött, nem tudom, mennyi pénzt adnék, fellépne a Hofi és a Bödöcs együtt. Ah, nek, nek, jó, nek. De, de jó, hogy most már csak párat kell aludni, de és valami kiderül. De nem lesz más. De, lesznek, de, de, de, de. Van, van, vannak határok és ciklusok. És hiszek abban, hogy ne, ha nem lesz más, akkor biztos, várjátok, egész biztos a polgárából, mert ugyanis hiába ők határozzák meg a tudatot, a beszélystílust, a, a dimenziót, stb. Olyan mély van Magyarországon, ezt azért merem állítani, mert ennek a, a legalsó színnek a tetején vagyok. Egyet azért Tehát az érzékelem azért. a munkásosztály és a szegényeknek az élet minőségét, meg reznüléseit. Tehát a Navracsicsot tisztelem, de szerintem fogalma nincs. Rákai Senkinek, de, de, de még, még szerintem magyar Péternek sincs fogalma igazán arra ja, vonatkozólag, hogy például euh, egy nyugdíjat hogyan lehet úgy beosztani. Hogy... Igen. Bódis Krisztának van? Tudom. Jó, de ezért van, hogy valami változni fog, tehát a Bódis vagy valódi hatalomhoz jut, vagy nem. Hán. És ha nem, akkor? Mondom, én az első. Ja, 9 -9 -9. És hogy tényleg, külön, 8 -8. Itt, van, itt van a bakács. Tehát a bakásnak annyi hibája van, mint égen a csillag. De hogy a bakásot azonosítani a szalámi lopással... Ja, Elnézést, most én beszélek. Az egy olyan leegyszerűsítés, amit én Sokszor szoktam utálni a volt, és talán még okom is van rá. De kikérem magamnak azt, hogy egy egész... Azért a bakás elég sok mindent tett az élete folyamán azért, hogy ne a szalámi lopással azonosítsák. És ez egyébként a bódiskrisztára jutott az eszembe, hogy hogy veszi magának a bátorságot. Egy Fidesz, egy fidesz én nem tudom milyen propaganda csoport, hogy nyomják ennek a nőnek az arcát a csipkejósikába, és azonosítsák valamivel, amit egyébként nem is olvastak, és ami a maga nemében nem egy föltelem, hanem egy, egy mese, amivel próbál vala, valami talán Elmondan saját. a világra, hogy de ilyen is de. van. De hogy hogy veszi magának a bátorságot egy értelmiségi, hogy egy búdis krisztafél, érted, a búdis Kriszta és a Tibor között életkorilag olyan óriási távolság nincs. Ez nem olyan, mint a Molnár Áron vagy a Rajner, azok fiatalok még. A Krista annyira nem fiatal, elnézést, és a Tibor se fiatal, hogy elnézést. Egy életet, ami egyébként tartsa még 40-50-60 évig, éljenek öröki, azonosítani szalámi lopással, vagy és csitkejózsikával, az egy olyan végtelen leegyszerűsítés, amit egyébként, hogyha a gyerekünk tanára enged meg magának az iskolában, és ez tartósan így marad, akkor ha bár nem olyan a magyar iskolarendszer, azt tesszük jól, hogyha a gyereket egy másik iskolába iratjuk. Csak hát nincs másik magyarosszik. Ki kérem maga? Egyezettek. És ezt tudomásul kell venni. És ezt le kell nyelni, mert mert a politika az kép, mert egy politikusnak többet kell bírnia. Hát hol van ez előírva? Mint ahogy egyébként az sincs előírva, hogy a politikusnak hazudni kell, meg az sincs előírva, hogy a, a politikusi szakmában benne van a hazugság. Ez most a Kampányban többször előkerül. Igen, az az, az, az, az. Hogy, hogy azt nekik szabad. What? Már, már még? Meg, hogy a mi jobbak, mint igen, Igen, igen, igen. És amit egyébként ott vihogva hm? a műsorvezető is elfogadott. Igen, igen, igen. Ugye az én elhíresült részvideóm ezzel igen. a szegének elfelejtettem a nevét. Hogy hívják ezt a Orbán Viktor? Nem, de hogy is. Hogy? Hát, valamilyen Béla. Béla. Hát akivel találkoztam a Margit Hídon a délkemenetnél, és ja, ja, ja, megnéztem hogy már lassan 500 ezerűen. Tényleg? Hm. Igen. Jó, azt még csak 430 000. Jó, de ez durva. Igen. Igen, tehát, hogy azt mondja. Ni ni most nincs kettő. Bélával az. beszélgettél? De, de milyen Béla? Mindegy, a, van a Karintinak egy novellája a Béláról, onnan tudjuk, hogy miről van szó. Amikor a végén belelöki a Bélát a Dunába, mert nem Bélával? ez, Béla, az a címe. Béla a címe? Uh -huh, na, jó, jó. Ezt meggyérzmény is. Vagy, várjál, nem Karinti, hanem... Nem, hanem Kosztolányi. Az, az, az esti kornél a fel, amiről te beszélsz. A kosztolányi, igen, esti kornél a Döki Bélán a Dunában, igen, bocs, idős bácsi. Nem, az, nem, nem az, az, az, az, az esti kornélben az úgy van, hogy valaki őt kiment a Dunából, és az annyira hálás lesz, hogy meg akarja mutatni a versét. És akkor a kosztolánynak az jut az eszébe, illetve az kornak az jut eszébe, hogy hát rendben, hogy kimentettem most, hogy meg akarja mutatni a belsét, Most volna kedve Igen, ez, a, ez a történet. Ez kevés, az én irodalmi műveltségem sajnos szerintem nem vetekszik a tiétekkel, de néhány dologra talán jól emlékszem, remélem, hogy erre emlékszem, nem emlékszem azért. rosszul. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ugye azt mondta nekem ez az ember, hogy uh, most nincs kedvem, de ne, ne, ne, ne, ne volt, nincs kedvem hozzá És akkor azt mondtam neki, hogy hát, akkor egy három másodpercig gondolkodtam, és mondtam neki, hogy hát attól tartok, hogy akkor később se lesz. Istenem, ez itt van. Igen, a jelmes szólt. Hűrözd el, most nincs a Edenára, gondol. Később se lesz, tehát paradjuk akkor, hogy győ szöveget, az emberényszeren kezelődik, és utoljára Radics Béla képviselője. az út. No, Radics Béla, Radics Béla, Zsugó reménységek. Most nincs kezdve hozzátok, következtében azt bírtam neki válaszolni, hogy később se legyen, mert az biztos, hogy én legalábbis soha a büdös életben nem fogok vele szóválni. Ilyet a nép közül seki sem mondott. Képviselőjelőt úrnak sikerült. Hmm. Um. Az a helyzet, és ezzel zárom, és a szavaimat is ott utolsó állt átengedem nektek, hogy a mi szakmánkban, meg hát attól függetlenül is, tehát e, erénydüszke vagyok. De azért volt egy pár alkalom, amikor én ezt nem tettem meg, és az igazság az, hogy miközben kritizálom talán a Róna-i vagy a Szörösi nem tudom ki volt az, aki ezt ott akkor eltűrte, hogy uh -huh. ment a uh -huh. hogy hogy helyén kell az embernek a szívének és az eszének, akkor ezekben a szituációkban elfelejtse mindazt, ami egyébként ő befolyásolja, és azt mondja, amit egyébként ilyen helyzetben az embernek mondania kell. Utólag ez már lépcső az effektíválik, és akkor már régesik, és ja. ez így nekem súlyos adósságaim vannak, de ezeket nem most fogom tudni legyőzni. Megvan a következő időpont. Hát, te azt is biztos, hogy lesz történelem. Érted? Adát... Attól még beszélgetni. Lesz, De attól még most be tudjuk élni a naptármimban. Ma még van iga, amúgy. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Ez nem. Ezt most itt nem lehet kihagyni. Ja, most jön heti éltes. A bubánat völgyen át. Mondom én, hogy heti éltes. Vagy, hogy figyeld. Nem, figyelj. Ez az első, nem? Hát a kisjegényben, igen. Hát figyelj. Azért ki jár nekt. Nagyon szépen köszönöm. Nem sikerült megvenned, remélem. Nem sikerült megvenned, de megpróbáltam, Sztán de hál, akkor még azt ez mondták, ez hogy úton van. Jaj, akkor visszaviszi kartában. És reméltem návon? Nem is reméltem návon? Milyen ott adom a harmadikat, megmutatom a kanon. el fogom nem, olvasni. Az, azért van így megírva, hogy ez. De nem, nem tudtam, hogy... Hetéletes, jét ez ér. egy reklám. <laughs> Tudsz írni. Milyen érzés? Nagyon jó, köszönöm a kérdést. nagyon jó, a, az van, hogy 13 évig szültem ezt a regényt, a, illetve, a, illetve 13 köszönöm. évig szült a regény engem, Jé, lehet, bele. hogy ez így, most, nincs nem nincs tanám, a told, de, magyszer, ja, nálam, de Most hagyjuk befejezni, és aztán. A, megkönnyebbültem, és új, új viszonyom van az idővel. Ja, nagyon sok szorongást okozott maga a dolog. És amikor elmúlik az ember főszorongásra, az egy csomó más szorongást is felad, És fura dolog ülni csak otthon a semmiben, és azon tűnődni, hogy ez most egy olyan idő, amit szorongással szoktam tölteni. De most azt csinálok, amit akarok. De ez mit tőlsz meg? hogy kész ettől volt? Ez volt a fő. Az volt a fő szorongás. Nem is csak az, hogy nem volt kész, mert van, nem, nem csak rajtam múlt, hogy, hogy ez ilyen sokáig készült és ilyen vékonyka lett. A, de mm, az élet az így hozta. Ha Most beszél, a elolvassák könyv, a könyvvel? A lehetett volna vastagabb? Mm, nem. A de múlt, beszél? Nem, ezt csak ironizáltam a, az idő elteltével és a könyv vastagságával összefüggésben. De az is nagyon fura, hogy 13 évvel ezelőtt megjelent egy kötetem, és még mindig vannak emberek, akik azt mondják, hogy költő vagyok. Mert igen, például lehet, a bakácsoknak azt itt hogy nekem kötetem, lesz. De hát nem, igyekszem ezekre mindig rácáfolni. És nagyon jó érzés az időt újra kézbe venni. Azt hiszem ez a leg... Számomra ez a legfontosabb ebben a kérdésben. De meg most megkeresem, hogy mi az, amit meg itt lehet írni. Szóval... Azt személyebb. Tudod miért írd Mert amikor... Meghalt apám, és euh, nem volt pénzem, akkor minden dedikált könyvet eladtam mm. az antikváriumba, Tersánszki, Józsi Nőjés, mm. tehát nagyon félelmetes. Mm. És mondták, hogy sokkal többet ér, hogyha... Persze, ez így mondta. Tehát légy, így be, mert hát, ha meghalsz, és ott kapok érte valamit. Ez már csak számításból is így írom alá, tehát hogy Jó, az van, hogy ezt csak azért írom alá ezeket a könyveket, ha meghalok, akkor annak legyen valami Tudlak, értéke. értéke Nyomasszon az a tudat, hogy Honpolával akkor jártunk, utoljára az Eszterházi Péternél, amikor ő már tudta, hogy halálos beteg, mm. És egy csomó dolgot dedikáltunk feled, de a dedikációban volt annyira balos röptünk az egész életében, hogy ezt nem is juttatta érvényre. A, a, a, Eszterházi a, a, a Pétert a, a kedvenc dedikációm, amit az édesapámnak dedikált, a, akit ugyanúgy hívnak, mint én, az igazi pionist vannak. Ez írta. Aztán fog bájt, hogy Volt bájt? Igen, a nagyobb.